Лейтенант такий дебелий, червонопикий, хапається за свою планшетку «Пишіть, кажу, товариші начальники, на то ви і є» «То, значить, добровільно признаєтесь» Лейтенант з планшетом підступає до мене ближче Очі йому горять, а розуму на пальця «Признаюся, чесно, відповідаю Чого маю таїти нечесно зароблений гріш від радянської влади?» Найменший грам злота схіснується, скажімо, в Анголі Для торжества світлого майбутнього Лейтенантик мурає очима Почекайте, каже, при чому тут Ангола? Ви нам золото покажіть, тільки з нами шутки не шутити А я й не жартую Ось підемо, тут близько Тільки будьте обережні, товариші міліції, я говорю І веду їх до Афинника До пня одного з порохнявілого я здавна зауважив, що в ньому майже постійно гніздиться старий вуж. Я його Антоном назвав. Заледве міліція обступила пень, як вуж виставив голову. Лейтенант хапається, чуєте, за револьвер. Не будьте дурні за спокоюю стражів порядку. Цього вуйка, що зветься Антоном, не вцілить жодна куля. Якщо вцілить, то інша змія відомстить, знайде вас і у постелі. Міліціонери відступили, а мене розбирав сміх. Вибачайте, кажу, за жарт. Невже ви на правду повірили, що люди несуть мені за лікування срібло злото? Дурний вас піпхрестив, якщо, звісно, ви хрещені. Люди несуть мені свої болі. От ви, товариш офіцер, подумали б про золото, якби вас, скажімо, гадюка вкусила, і ви туй-туй прибігли до мене за рятунком, а таке прибігли б, бо ще хто знає, чи в районній лікарні є сироватка від зміїної отрути. Міліція всілася в газик і покотила вниз. Більше не навідувалася. Та по-справжньому дали мені спокій відтоді, коли приїхав із області такий собі поважний туз, який втратив силу до жінок. Ви й тут стілюєте нещасних, спитав я, не без цікавості, так, на всякий випадок А як же, відповів Вілько Юрійович Туз приїжджав сюди декілька разів, недавно ось був, дякував, мало руки не цілував Він, видно, й дав казівку, не чіпайте старого, бо що б я робив, якби я керував без нанашкового еліксиру Старий вдоволено перегочував. Втомлений днем, розморений вином, злегка одурманений пахощами зілля, я уже нікуди не спішив. Та й сонце заходило. На наш койлько постелив мені тут же на широкій лаві, і спалося мені на білій вереті, на твердій дості, смачно. Хоча й побоювався, що насниться мені дідове гаддя, що десь повза і сичить попід вікнами. Натомість цілу ніч не давали мені усні спокою київські дівчата в кольорових купальниках, злегка загорілі під гірським сонцем, звабливі чортиці, які обступили мою лежанку, і я бігмене міг собі дати з ними ради. Вранці я прощався з Ільком Юрієвичем, як із добрим старим приятелем, а вже стоячи на хвірці, він ні з того, ні з сього насипав мені з свого капшука на долоні зеленого порошку, що вдарив у ніс солодкавим запахом. Насипав ніби ненароком. «Що це таке?» – спитав я з пантеличином, михід струшуючи з рук зелений пил. «Не бійтеся», – басував старий добродушно. «Добре, потеріть долоні, поплюйте й потеріть. Тепер назавжди цей запах залишиться з вами. Це лісовий запах, чистий. Та це й їхній дух. Вони ж бо прицінь худоба лісова». І це їхнє зілля. Худібка повзуча його любить, і до кожного, хто їхнім зіллям пахне, має, як би сказати, повагу. Принаймні ніколи не вжалять, бо то є, нібито свій чоловік. Жартуєте, все ще я боронився перед старим. Чого ж би то я жартував? поважно і трохи ображено промовив старий. Хочу вас, бодай малим наділити, щоб мали пам'ять від нанашка Ілька. «Ніякої магії, і чарів немає. Якщо тільки колись для добра, для оборони знадобиться поміч, то покличте когось з підземної худібки. Ну-ну, не змійтеся. А спосіб виклику простий. Поплюйте в долоні, поторкуйте ними щільно і кажіть». «Кому казати?» – допитувався я цілком поважно, щоб не образити на наш кайлька. «Вас то не обходить, письменнику, запам'ятайте, що підземна ходібка всюди суща.